Hej och välkomna allesammans till veckan med Petrik Krim. Den här veckan så ska vi prata om flera sorgliga skjutningar som har skett de senaste dagarna. Vi ska prata om ett fall av brott mot meddelarfriheten. Men vi ska starta med mordet på ett gym i centrala Stockholm slutet av mars. Mm. Sära polis och åklagare fått ett slags genombrott och du kommer ju precis tillbaka från häktningsförhandlingar i Stockholms tingsrätt idag. Det var något av en rekordsnabb häktningsförhandling. Från att det kallades på tills att en 18-årig man blev häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet på ett gym i centrala Stockholm så gick det bara 20 minuter. Hans försvarare vill inte bli intervjuad men 18-åringen förnekar brott. Han blev till att börja med häktad i två veckor. Mannen är ju tidigare dömt för brott, han bor i Västra Sverige. Det brott han dömts för Det är inga narkotikabrott, det är stöld och olaglig körning. Eftersom han varit så pass ung när brotten begåtts, han var under 18 vid tillfället, så dömdes han då till ungdomsvård. Och när han under då 2021 avkännade straffet på ett sishem så rymde han från det hemmet. Själva rymningen eller snarare det som åklagaren säger har skett under den. Det har också lett till åtal. Enligt stämningsansökan ska mannen ha hotat två vårdare med kniv för att de skulle öppna grinden. Tre andra personer har åtalats för främjande av flykt. De ska ha placerat kniven på insidan av stängslet på det här systemet. Men i det här fallet har det inte varit rättegång ännu. Däremot framgår det av stämningsansökan att 19-åringen erkänner grovt olaga tvång som han ska ha begått mot vårdarna. Apropå mordet i Vasastan där 19-åringen är misstänkt, vad har åklagare Daniel Suneson sagt om den fortsatta utredningen? Tänker att har häktat nu den här personen på sannolika skäl misstänkt för mord och det är det jag vill säga bara. Jag vill inte säga någonting om, om utredningen eller vad vi gör. Ännu en vecka har gått och ännu fler mord med skjutvapen har skett. Det är fortsatt Stockholmsområdet som är hårt drabbat men även södra Sverige. Natten mellan lördag och söndag den 10 april då sköts en 21-årig man ihjäl i Södertälje. Hans kropp hittades av en villaägare i närheten av en kyrkogård i Södertälje under söndagen efter att polisen sökt honom under natten. Mm, det här fallet det har ju en del väldigt sorgliga detaljer. Det var nämligen sex år på dagen sedan mannens bror skjutits ihjäl. Hans bror var då bara... 18 år gammal och mannen var på besök på kyrkogården när han blev skjuten. Expressen har pratat med mannens syster, som nu har förlorat två bröder till det dödliga skjutvapenvåldet. Och hon, hon berättade ju om en student, en student som hon såg det som hade hela livet framför sig. 21-åringen hade en villkorlig dom från 2018 för vapenbrott men polisen vill inte kommentera om man ser honom som involverad i någon slags konflikt. Och den här mördade mannen han hade också förlorat två morbröder 2010 när de mördades vid en mycket uppmärksammad skjutning i Södertälje på en spelklubb. Och under torsdagen så hade polisen inte gripit någon misstänkt för mordet på 21-åringen men utredningen fortgår. Samma helg drabbades även skarp i Stockholm av en dödsskjutning. En man har dött efter en skottlossning i Skarpnäck i södra Stockholm på söndagskvällen. Mannen skadades allvarligt och fördes till sjukhus, det säger polisen. Det är en andra på kort tid och anhöriga till den unge man som sköts ihjäl den 13 februari, de startade... Kort därefter ett initiativ för att samla boende i Skarpnäck för att försöka göra någonting åt det som sker i området och det här våldet. De hade precis hållit ett möte när skjutningen inträffade i söndags. P4 Stockholm pratade i veckan med Allenga som är del i det här initiativet. Sorgen har ju legat i luften, liksom sen igår och även nu här. Man märker att det är många som kramar om varandra. Det är många som är trötta, för det här är ju andra skjutningen som har skett nu på väldigt kort tid. Det, man känner verkligen att sorgen ligger i luften. Jag ser ju skjutningen som frukten av någonting som har skett mycket tidigare. Redan i, alltså när barnen går i förskolan, börjar skolan. Liksom, att, alltså det är där liksom utanförskapet börjar, det är där såren börjar. Sen så manifesterar det sig mycket senare. Liksom. Och nu ser vi en massa poliser som går runt här på gatorna och ger oss trygghet, men... Skjutningen skedde igår liksom. och tryggheten behövs innan skjutningen. Och det var vid halv sju som polisen fick in larmet att en man skjutits vid Skarpnäcks torg. Han var skottskadad och man satte in livsuppehållande åtgärder men han avled under kvällen. Mannen var i 20-årsåldern och man utredde händelsen som mord men än har ingen gripits. När vi pratade med polisen under torsdagen så berättar man att man har haft polis på plats i området. Genomfört dörrknackningar, analyserat material från den tekniska undersökningen och hållit förhör med vittnen. Sen fick vi också besked under onsdagen att en 23-årig man skjutits sig i Karlshamn i Blekinge. Så här sa polisen när de under skär höll en presskonferens om mordet. Det vi kan konstatera som skedde igår är att vi har ett mord som sker här i Karlshamn. Det har skett ett garage på Rondebygatan och platsen spärrades av. Det skedde dörrknackningar och det hölls förhör. Utredningsåtgärderna som gjordes ledde till att vi under natten... Kunna gripa en person som nu märker sitt och anhålland som självligen misstänkt. Vi ser detta som en isolerad händelse. Det är inte kopplat till genkriminalitet. Det här är ju en och ett mot som befäster en dyster trend 2022 totalt är det nu över 20 personer som har blivit i hittills i år. Tre personer har åtalats misstänkta för brott mot lagen om skydd. De ska ha gett ett vårdbiträde på Attendo, en skriftlig erinran för att hon pratat med media. I praktiken så handlar det om att hon under våren 2020- då pandemin höjade som värst slog larm i Expressen om kaos på ett äldreboende i Stockholmsområdet. Hon var kritisk till hur man hanterade covid-smittade äldre och tyckte att sättet som det sköttes på, alltså vården då, ledde till att fler blev smittade på det här äldreboendet. Hon upplevde också att det var ovanligt många dödsfall under våren 2020. Vårdbeträdet medverkade med namn i artikeln i Expressen och tidningen citerade också anonyma källor som även de påtalade brister. Och efter att artikeln publicerats då kallades då vårdbiträdet till ett möte där hon fick den här erinran av de tre nu åtalade personerna. Det här mötet spelade vårdbiträdet in och delar av det hörs också i p dokumentären det illoyala vårdbiträdet. Hej! Då ska du titta med mig. Du får ut i media och se vad du vill. Det är sanningen bakom det du säger. Då får du det pappret och jag vill att du läser det pappret nu. Stine Kristoffersen får en skriftlig erinran. Atendo menar att hon skadat företaget och ser allvarligt på det inträffade. Det är så illojalt tycker vi, de osanningarna som gått ut. Mm -hmm. Det får du ner ibland. De tre åtalade personerna förnekar brott och Attendo säger till Ekot att man välkomnar att det här prövas rättsligt och att man också dragit tillbaka den här erinran och bett vårdbiträdet om ursäkt. Det var allt för Petrik Krim den här veckan. Ni når oss på 073 461 2915. Ni når oss också på Signal och Whatsapp eller petrikrim snoblah eller på Instagram. Där vi heter Petrik Krim-podden. Tack för idag!